Programmet blev præsenteret af Dplay. Velkommen indenfor til denne uges udgave af Get In Talkshowet. Og velkommen til jer to, Kierne Fnudi, Nils Hejl. Tak. Hvordan har vi det? Det kommer vi tilbage til. <laughs> ja, skulle lige så sige det med dig, Kieran. Ja. ja. Det, kunne, det kunne godt gå meget bedre, men det kunne også gå lidt værre, ved at sige. Øh, hvis man øh, er dem, som holder med Manchester United. Men det er jo mega, mega sjovt at se Arsenal fuldstændig. Hvad, hvad, hvad forfærdeligt fodboldhold. Jeg frygtede, at du ville starte snakket. Det virkelig skete. Kan du så ikke lige tage en tweet op, Læl... som Mikkel øh, over vores gode kollega, han har jo, lagt ud i den her? Hele... Ja, lad, lad os bare starte. Altså, mm -hmm. vi, vi, kan, vi kan kalde den op her. Twitter i går, Nils Heil. er ja, det er dig. Så prøv, at se, prøv at se billedet her fra Emirates Stadium. Ja, er det her, Nils har, Ja, men jeg var derovre i går aften. <laughs> er det ikke det? Jo, jo, jo. Men altså, det er jo livet som Arsene. Er de to på hver side? Ja, ja. som sidder helt frustreret. Ja, det er, rigtigt. er begyndt på på. Grund. For og mand. grund til øh, alt det her er jo, øh, vi skal tale om Arsenal i dag. Vi skal også tale om Manchester United. Vi skal lave måske lidt, kan man kalde det, en manager-special. Vi skal drøfte situationen i Manchester United, drøfte mm -hmm. situationen i, i Arsenal, fordi... Det ser ikke godt ud øh, nogen af Vi kunne lige starte et, et andet sted med Premier League-runden. Sådan helt generelt øh, en runde, hvor ingen top-seks-hold simpelthen vandt. Hvad siger vi, Kiran? De, de traditionelle top-seks. Ja, det traditionelle, kan vi sige. Sig. Arsenal ja. hører måske med til den. De men... Leicester vandt jo, ja. ja. de lå i top-seks. Men uh, The det Big i... Six tror jeg, man kan lande med. I gode ja. gamle. Det, det er jo... Og jeg tror, det her har noget at gøre med, at, øh, at, at, at der er... Det har været et presset kampprogram, og, øh, og det, det tror jeg er den, er den største årsag i virkeligheden. Ja, det er på bagkanten af en Champions League uge. Øh, altså, I virkeligheden er det ikke så atypisk, at der er nogen, der falder, falder i svingen, men det er atypisk, at der er så mange, der gør det, vil jeg sige. Ja, og meget øh, symptomatisk for den her sæson, ikke? hvor det hele er åbent, og mesterskabet er op for grabs, som vi siger. Det, er det, det jeg sige, Jo, og det er det, og det, det er fedt. Øh, det er ærgerligt, øh, og det er ikke udelukkende holdens sk egen skyld, at kvaliteten af spillet, synes jeg, er dårligere i den her sæson. Ja, og det er simpelthen fordi, at, at de bliver i så øjne tvunget til at spille så mange kampe i streg, så restitutionen kom, øh, bliver ikke, som, som, øh, så, som de nok gerne vil have. Øh, og øh, samtidig med, at, at vi ser mange skader ikke øh, mm. i købet. Ikke? Og, og, øh, så jeg tror, jeg tror, at spillerne er presset til, til det yderste lige nu. Og, og det går ud over kvaliteten af spillet, øh, som vi også så fx i Manchester, der øh, øh, men, men, men det gode er nemlig, at, at, der, at der er spænding, og vi kan få en, en mester, som vi som vi ikke har haft i lang tid, skulle jeg til at sige os. Men Leicester vandt det jo for fire ja, år siden. Er det dem, vi taler om? Er det Leicester, vi taler ja. Er det dem, vi tænker på som uh, det alternative? Nej, Tottenham. Ja, Tottenham og Leicester. Ja. Ja. Udover Liverpool selvfølgelig, ikke? Som, som, som jeg stadig tror som favorit. Men tror, tror du på Leicester? Jeg siger bare, at det er året, hvor det godt kunne lade sig gøre igen. Øhm, det vil være en mindre sensation. Leicester er et bedre hold, ved at sige. Ligaen er mere... Øh, er, øh, Altså at man, man kan forudse, at det her vil ske. Det, det, det, det kan man ikke. Det kunne man ikke dengang, læste Leicester vandt det sidste. Nej, der var et tidspunkt. Kan, kan du huske det, at januar februar hvor man begynder at sige Gud? Nu, mm. nu er der faktisk ved, at ske noget, som måske kunne gøre dem til mestere. Ja, jeg tror, det var. Skal vi måske endda længere hen? Er det, er det februar, de slår, City på udebanen. Ja, februar og marts. Ja, så ja, de ja. slår, City på udebanen, Der begynder man at tænke, holdt op. Så taber de til Arsenal. De taber to etarsnål. Et, to til et, et, Og så er det de vinder i sidste øjeblik mod ja. Norwich. Kampen efter, ja. og jeg mener faktisk selv, at de har påpeget, at det der, det var en nøglekamp, at det ikke lige pludselig at det ikke satte sig det nederlag ja. til Arsenal. Og Arsenal gjorde det, kan I huske det. Jeg ved, nu skal det så ikke handle så meget om det, men jeg synes, det var alligevel sjovt. At Arsenal jublede jo, som om de havde vundet mesterskabet. Ja, det efter var de to ja, ja. det, det var Danny Welbeck der hættede den ind i overtiden. Netop. To et, og Drinkwater var vist blevet spildt ud. Mm. Og det sagde, jeg mener, Kasper Smilk udtalte, udtalt, det brugte Leicester-spillerne som motivation ja. efterfølgende på at sige, Hvad er det de har gang i, mand? Arsenal blev faktisk nummer to den sæson. Det, det gjorde det, de. man jo. Men det var fordi, de troede måske, okay, kan det blive os? De, de kunne også godt se, at andre ja. tophold i, i den sæson. Mm, okay. famle lidt. Nå, jeg, jeg sidder sådan lidt med øh, med det elefant i Ja, der er en kæmpe elefant i rummet. Vi kan ikke komme udenom om det, når vi har nævnt Arsenal nogle gange nu. Jeg jeg har haft, det må jeg bare sige, jeg har haft en elendig morgen. En, en, en elendig dag. Øh, søndag efter at Arsenal tabte 1-0 til Burnley, deres fjerde hjemme nederlag i streg til nogen altså til til, til til Leicester, Aston Villa, Wolves og i går det er værste siden 1959, værste ja. hjemmebaneform siden 1959. Ja. Um, Bring it all. <laughs> jeg vil bare sige, at jeg ved faktisk ikke engang, hvor vi skal starte. Nej, men det ved jeg godt. Ja. Det er et dårligt fodboldhøj. Ja, Det er det da. <laughs> Jamen det er det jo. Det er jo et dårligt fodboldhold. Ja, I, er... I, I har set dem allermest jo. Ja, ja. Hvad er der sket siden, at, at de vinder FA Cup og nu slutningen af sidste sæson, hvor det begynder at ligne noget? Hvad er ja. der sket? Det er et spændende spørgsmål. Jeg tror, at øh, du skal kigge lidt på en meget, meget kort øh, opstart. Ja. Og et, et, en spillergruppe, som har været fragmenteret inden at øh, Arteta kom til. Det er ligesom, hvis du lapper med gaffetape. Jeg tror, det er det, der er sket med Arteta. Han har været meget hurtigt med gaffetape over det hele. Og så tror jeg at meget hurtigt, at de, de cracks er begyndt at åbne igen. Så tror jeg det er. Hvad siger du, Simon? Jamen, jeg, jeg sidder bare og tænker, at det, det er, som om det hele er krakeleret på en eller anden måde. Altså, det, det er et halvt år siden vinder fa koppen vinder de der sidste det ikke, kampe. Det er ikke engang, fire måneder siden. Ja, ja, præcis. De der store kampe i sidste Premier League, man taktisk tænker klogt, taktisk, defensivt, klogt, ja. kontraangreb. Det er bare, bare som om, at alt det har så kostet, at vi, vi kan ikke skabe noget som helst. Jeg tænker med Ateta, en ny træner, mm -hmm. har ikke haft et cheftrænerjob før, Æ, øh, kommer fra et, en, en, en, en trænerarv, hvor man er meget hands-on, mm. hvor man er meget kontrollerende. Og jeg er i tvivl om, om hans... Øh, manglende erfaring på en måde, øh, øh, og, og, og netop den her af med at gerne vil være hands-on på det hele. Hæmmer spillerne, at han vil kontrollere for meget, og det ser, synes jeg jo også, vi kan se i det offensive spil. Det er meget skabelonpræget, mm. og det er som om, at, at nogle af spillerne har fået taget friheden fra sig, Æh, æh, især Aubameyang, jo, som har jo været en skygge af sig selv, de har scoret 10 mål i 12 kampe. Ja, det er helt 10 rigtig. mål! Ja, det er vanvittigt. Det var, ja, de Aubameyang skulle... scorede jo mod... <laughs> ja, det gjorde han jo. Og, og det, det tænker jeg måske, kan det være hans fejl, at han har svært ved ligesom at, at give den frihed, som spillerne har brug for? Ja. Jeg tror også, der ligger en kæmpe skygge fra Mesut Özil-sagen, fra Matteo Guendouzi-sagen. Der er synlig noget, gammel der David Luiz Nors. Han har nok. ikke talt med ham i to uger, lyder det fra folk, der følger og han forsvarer ham jo med sit blod. Ja. Det er David Luiz, hvad det i sidste sæson, ja. lavet nogle forfærdelige fejl. Mm -hmm. yeah. Ja, og nu forlyder det, at der var jo den her hændelse, som det lyder til mellem Ceballos og David Luiz, der kom op og slås øh, ja, under landsholdsprausen. Pudselspildsbrikkerne begynder at ligge sammen på en den episode. Precis. Så vil også sige, at du har en manager, som er 37 år, som har styr på sin taktik. 100%. Han har, jeg mener virkelig, han er taktisk rigtig klog. Mm. Men mandskabsbehandling, når du skal arbejde med typer som dem, Gwendusie og så videre, det har han ikke. Har han ikke været, han har, jeg tror, han har sat for meget hårdt mod hårdt på alle de der ja. øh, parametre. Så det er både med det, du tør for ja. Ja, det, men, det, det men kunne du med øh, den her david Luiz sag også. Fordi øh, netop det her, han, han har sagt, han skulle have sagt i omklædningsrummet internt efter, der havde været den her episode til en, en internt hvor david Luiz bagefter var henne og simpelthen slog øh, <laughs> Sebastian i hovedet, eller hvad der nu er sket, noget i den stil, som så blev lækket til pressen og til sig ud ude og ja. Så skulle han have sagt på en internt møde, at han vil destroy. Whoever der, der har ligget det her, altså han ja. vil finde ud af det, og så man bare destroy. Men det, han løber snart tør for spille og destroy, ja, ikke? Fordi det er han, det. han er ved at, altså i virkeligheden kan man sige fra Nusens sagen er det et helt typisk eksempel på her er en mand som gør noget, abonnerer mod træneren, er, er sig selv, er et menneske med, hvad, hvad det indebærer. Det har han ikke kunnet håndtere, Ateta. Og så går Arteta ud for en uges tid og siger, der er 5-6 spillere på det her hold, der skal væk, før jeg kan få mit hold til at spille. Mm. Det er også en rigtig dårlig idé. Absolut. Han snakkede meget om, kan jeg huske lige indledningsvis, da han, da han blev træner, han havde det, han kalder non-negotiables. Altså ting, han ikke vil gå på kompromis ja. med. Og det med, i forhold til... Hvordan man er som spiller, og, og rent taktisk, tænker jeg også, og, og, og, og, og, og hvordan man agerer over for sine holdkammerater. Og det synes jeg faktisk var, et, var, var, var, en, var, en, var en styrke. Det hyldede vi jo. Vi hyldede det, det alle Alle Arsenal-fans var sådan, det er jo fedt. Præcis. Men det, men det er jo så bagsiden af den medalje, at, ja. at, han, at han til sydlandet har svært ved at gå på kompromis med nogle centrale aspekter. Og når han så øh, bliver, bliver nødt til det, og livet går sin gang, ja, og, og alle de mennesker. nuancer i de, ja. forhold, i de mennesker, der ja, er. Det kan godt i Vær, London. Ja, så, øh, så så, det er også det. Og, ja, og, og, Louis har jo en historik i forhold til at, at få manageret ja, over kanten. Ikke? Jeg, jeg skulle lige sige det, hvis så bare det havde været øh, øh, Bukayo eller Martinelli, eller hvem han var, han var uvenner med. <coughs> David Louis det, det er Özil, der tjener allermest. Det, ja. det er nogle af de der centrale altså op, der må over hvad er en landvar promenange hvad sker der med men han har scoret fire mål for modstanderholdet brenton han scorede for arsenal den er så <laughs> ja det er helt vildt det er helt vildt. altså jeg, jeg, jeg, jeg man løber jo tør for ord men det, har jo, det, det er jo simpelthen forstemmende så at se de billeder fra FC Copenhagen du nævnte Kieran det 1. august Det er 1. august, ja. 1. august? Ja. et hold der taktisk udmanøvreret Manchester City Liverpool øh, Chelsea kan jeg ikke sætte to afleveringer sammen? hvor var det godt at Emirates var fyldt igår hva ja eller var det for jeg sidder også nogle gange og tænker med det her de her dårlige stimer, du kommer ind i, som hold, i den her tid, er det også svært at vende den spiral. For altså, hvis du er, du kommer ind negativ, og så er det bare øh, tom 11 mod 11. Yep, yep. Hvis du, du havde 60.000 mennesker, der, uanset om de pev er dig, eller om de tiljubler dig, så tror jeg bare, der vil blive skabt noget andet. Nej, det, det, det kan vi diskutere, ja. for det, det er jeg ikke sikker på. Jeg synes bare, at Arsenal og Emirates har vist sig at være en, en, en, en, hvad hedder sådan, en øm to hmm. for det her Arsenal-hold. Jeg, jeg kan ikke ikke husk, hvor lang tid siden er det, vi har snakket om Emirates-værende et stadion, som, som hjalp Arsenal. Det, det, kan det, kan de ikke huske det er ikke en Det er det ikke. Nå, jeg, det... Nej, ikke, ikke, nødvendigvis Nå, men... af, ikke nødvendigvis på grund af decibel-niveauet, men på grund af atmosfæren derinde. Mm. Og vi, det, altså, jeg synes bare, at det, vi snakker ikke om det som et, som et anfield, hvor, ja. hvor publikum faktisk kan løfte spillerne. Det har vi i hvert fald ikke gjort i lang tid. Ja, ja, det er jo lige før, at vi skal tilbage til Highbury. Highbury kunne noget, hvor det kunne ja. løfte holdet. Simiterende. Æh, ja. ja. Altså, Granit Xhaka, jeg var jo på det stadion, der han blev smidt ud, eller da han forlod banen der mod Brian ah, ja. Crystal ja. Palace der sidste år, og der var der jo stadion, som, bag, som gjorde alt andet at bakke ham op. Der kunne man godt mærke stadion. Men, men jeg, jeg forstår ikke, at han blev ved med at blive udtaget heller. Nej. Altså, øh, for at nu vente den tilbage på holdet. Der er noget rygende galt med de spillere, som er i den trup. Enten så skal Michael Ateta og Carl Blanchard rydde fuldstændig op, eller så skal han selv ud. Og hvad det hvad er det nemmeste at gøre? Ikke? Det er jo det. Siger vi. det, det, det at vi siger det hele tiden med Arsenal. Vi har sagt det der i fem års. Uh, der skal bare lige fjernes ham af, så skal vi have en spiller? Der er mange dårlige spillere. Ja. Rigtig mange dårlige spillere. Er der nu også ja. det? Holding er dårlig. Uh, Suarez er ikke god nok. Jeg ved godt, at han er backup Suarez. Uh, Willock er ikke god nok. En uh, catcher er ikke god nok. Øhm, Reese Nelson. Ikke? Jeg ved godt, det er, jeg, ja, det snakker, ikke om, jeg snakker ikke om, har, om stamspillerne. Villian er ikke Men, god nok. har nok. vist sig så i Arsenal ikke at være god nok. Ja. Øh, og man har også i England Æh, betvivlede, og det her har ikke noget med det spillemæssige at gøre, betvivlede ham, den iranske agents rolle i Kia Kiyajurab Shian, ham der mm. tidligere var agent for Carlos TV, så alt den ballade, der var omkring Æh, ham, hvis man folk kan huske det. Ja, han var meget fat i. Og Det var også her. det, der kostede Raul Sanjehi noget i hvert fald, som man snakker om, ligesom hans, ja. hans titel som sportsdirektør, Præcis. eller hvad var det, director ja. of football, som og det foregår jo, de der ting foregår jo i mange klubber, altså George Mendes har, har jo også alle de steder, Mourinho er, og alle mulige andre klubber har han jo en rolle i, han er jo nærmest øh, Wolverhampton, så, så, så der, der er mange, mange, mange små ting, men, men ja, lad mig gå tilbage til det med, med spillerne, jeg synes, der er, der er mange spillere, der ikke er gode nok, virkelig, øh, og så har du også Pepe, David Luiz og Granit Xhaka, som på hver deres måde er en liability, det er ikke nemst, det er ikke et nemt omklædningsrum at, tænde, at, at træde ind i, og ligesom skulle skabe orden i. Nej, nej, det er også det, der har været... Du har for med. mange af de der mærkelige typer, som, som... Og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at obama Aubameyang eller Lacazette øh, kan være... Øh, jeg tror godt, de kan, de kan skabe nogle no, no, no, no ting i... Jeg tror også, jeg de er en Jeg tror, de to er meget stemme. bare de to. Jeg ja. tror, de er ja. bare sådan... Men ikke det, når man også ser videofrasse. De lyder jo rundt og øh, laver franske... De, de har øh. altid lavet lam sammen. Ja. Ja. Og så ikke rigtig, altså løfter noget. Og Bumiang har jo ikke nogen af attitude på banen overhovedet. Nej, det har jeg like, set virkelig heller ikke. nej har, ja, jeg synes, han viser noget i kampene, Nå, okay. hvor han, han er bedre, henne, bedre, og, og du ved, han er, han, er, han er aggressiv på en helt anden måde. Ja, end nogen Han har til været i elendig form. Ikke? Ja, det har han også. Ja. Altså virkelig, virkelig dårlig form. Altså det der er jo problemet er, at de, de, der, for mig er der tre jeg vil sige, tre spillere, der har bestået den her songfarsnall. Det er Bukayo Saka indtil videre, Hinten. det er Kirin Tierney, og så er det Gabriel i forsvar. De tre har, altså de Tierney og de tre er the real deal. Yeah. Altså de, de kunne de, de er virkelig gode, men det er jo ikke de tre der skal bære noget. Nej. Altså, du tweetede ikke over, at Arsenal aldrig skulle have solgt Martinez. Ej, det var også lidt <laughs> ja, ja, ja. i sker ikke? Jo. Men oh, kæft, han var en fed karakter. Ja, han, han var nemlig fed. Var? Han, ja. han virkede også som en, en, en, en samlende person. Jeg ved, det har han sikkert ikke været i omklædningsrummet. Han har nok været lavest i arkivet. Men bare når jeg hører ham snakke, det der interview, han gav til sidst, da, han, da, det, var, da det var besluttet, at han skulle forlade Arsenal. jeg tænkte bare, her er en samlende person, her er en person, som gyder olie på vandene. Øh, øh, øh, og, og, og, og, og ligesom... Det øh... var en god historie i hvert fald, Det var ikke? han i hvert fald, ja. Men, men ej, det mente jeg jo lidt ej, i sjov. Selvfølgelig, selvfølgelig havde han ikke været afgørende. Southampton, Everton, Chelsea, Brighton, Manchester City i carabao som vi selv viser. Hvor skal Arsenal henvende sejre Southampton, Everton, Chelsea, det er de tre næste. Mm. Ja. Det, de, de, de, de, det er Southampton, de er altså gode. De gode. Der ligger ikke God. nogen point for Arsenal der. Der ligger ikke nogen point for Det gør der helt ærligt Med mindre at, at han spil, vælger at spille Europa-ligeholdet, det kan han selvfølgelig vælge. Ja, det kan, der, der skal ske et. Men det er jo også det, det er jo nu, det er jo nu, man er spændt på reaktionen. Yeah. Nu, nu er vi nået dertil, hvor... Der, du kan godt tabe nogle kampe, som er tæt til at have gjort at være sådan, det, det er ikke acceptabelt, det er, men der er nødt til at komme en klar reaktion nu. Jeg føler, at han er nødt til at, at udgive sådan en timelang interview, eller for Arsdels hjemmeside bare at sige sådan, hvad er det, og jeg har været er, der, er, der foregår? Jeg, jeg tænker nogle gange om den FA Cup triumf og efterfølgende Community Shield blev en slags lille forbandelse, fordi nu blev forventningspresset sat helt vildt højt. Mm. Altså nu gik man ind i sæsonen og sagde, nu skal de spille med om top 4 osv. De har slået de andre kompetenter og osv. Selvfølgelig kan de spille med... Det kan godt have været en dyne af tryghed, men også en lille forbandelse at leve op til for det hold, som i virkeligheden er en helt anderledes proces end folk tror. Ja. Meag, meget, meget dybere proces end folk ja. tror. Jeg har et spørgsmål. Hvordan, õh, I, for jeg har ikke set uh, særlig mange af Arsenals kamp. Hvad er forskellen på Arsenal i uh, Europa League og Arsenal i Premier League, for uden selvfølgelig at de møder svagere hold i Europa League? Hvad er der, er der nogen forskel, hvis ja. vi kigger bort fra modstanderne? Mm, Ups testerne, ikke? Ja, det, jamen, jeg tror bare, de møder dårlige hold. Det, jeg det. tror ikke, der er så meget mere ja, forskel. Trænings, det, det er en Det er det. Altså, det de, de, de er videre, Rapidvin, Dundorg og Molde er hold, som, som de kan slå, Arsenal's B-hold. Nu har jeg heller ikke set alle kampene. Vi har jo også været på arbejde også tre meget tid, når der har været i Europa League. Men sådan, de spiller jo frisk til, og man ser dem... Spil med en frihed, men jeg tror også, der er ikke noget i det. Mere, fordi... Der er lige det der millisekund mere på bolden ja. i Premier League. Okay. så, så der, er... Ikke, der er ikke noget dybere i det, end som, end Nej. som så. Det er ikke, ikke, ikke, hvad jeg har set Nej. overhovedet. Det er klart, at alle Arsenal-fans siger, hvorfor hiver han ikke dem op nu? Men jeg tror simpelthen, at mange af dem vil blive mest fysisk i ja. spillet. Når man det... har en følelse af, nu hvor de går videre, trækker de uh, societat eller trækker de ind i de der andre hold, de, så bliver det kylt ud i Europa League. Men hvis han ikke vinder nogen af de kampe, bliver han så fyret? I... Det er virkelig en svær position, Arsens ja, ja. bestyrelsen, lederne der, de ja. står i. Jeg synes, det skal gå meget, meget galt, før de skal fyre ham. Ja. Jeg synes, det skal være meget værd. Så skal det være, fordi de ved nogle ting derinde, som vi ikke ved endnu. Netop, at det er helt galt med David Luiz, det er helt galt med truppen, at spillerne kommer og siger, på, han vi kan slet ikke med ham her. Ja, Fordi er mindre eller større op. Ja. Tålmodighed. Hvad synes du, ja. at, h h h h synes du er det rigtige? Jeg, jeg er helt enig med Simon, at det, at det er der, de skal mærke efter. Ja. De skal gå rundt, og de skal snakke med mm. måske en ledergruppe, eller de skal i hvert fald have nogle føler ud, hvordan, hvordan, hvordan fungerer det i omklædningsrummet? Og er det, <sklædelsen> skal de finde ud af øh, også, er det bare enkel eller to øh, bad eggs, mm -hmm. som skal ud, og så fungerer det? Øh, eller, eller, eller, eller hvordan. Den analyse må de lave. Det, har vi, yes, det er skal. så svært for os at sige. Úh, õh, så det, det tror jeg også. Det er der, jeg vil starte. De kan ikke blive ved med at lude ud i, sp i sprogspillersfølgen. Nej, det, det de, de tør jo på et tidspunkt. Ja, det er det. Nå, vi kunne tale længe om det her. Det med, vi... det, det, det sidste punkt, jeg har bare... Santi Casola, han havde fødselsdag i går. Og jeg havde... <laughs> ja, ja, når, altså, jeg, da jeg så det, så var jeg bare sådan... Jeg fik sådan en helt sug i maven, ja. hvor jeg bare savner. De der, det der hold, vi havde, Niels, var sådan noget... Fem måneder siden, 6, 7 år siden. Ja. Øh, seks, syv år det tager siden, var selv en del. Af med, det. Med, jamen det er det, og Casola, Ramsey, Wilshire, Chiru. Det må du også som. Walcott. Vi troede ja. det var et dårligt Sanchez hold. Alexis Sanchez. det var et godt hold jo. Det vi Troede også, at sådan var blevet en dårlig træner. Men troede han var en dårlig træner. Man troede ikke, det var flot det, at det, kom det, i to. Det var han ikke. Det, det var ja. ikke et dårligt hold der. Det var ret godt faktisk. Det var et godt hold. Oh those were the days. Ved du hvad jeg godt kan lide ved mennesket? Vi kan godt lide at vi har fortrydelse i vores liv. Ja. Jeg, jeg føler, at, at mennesker, som ikke fortryder ting, de der mennesker, som siger, jeg fortryder ikke noget i mit liv. Er de er ikke mennesker for mig. Robotter er de, hvor jeg er glad for, at jeg kan mærke jeres fortryvelse i mennesker, jeg holder af ja, <laughs> Min største fortrydelse i hele mit liv, ja. det er, at jeg ikke satte nok pris på Aaron Ramsey. Jeg vil give alt for Herr Aaron Ramsey på Harstads hold. Ja. Han kunne løbe solens rolle. Han, han kæmpede altid. Det var ikke altid, at han var vanvittigt god, men der var bare... Nej, jeg, jeg vil give meget. Jeg tror også at han kunne være en samlende figur i amplanets ja, ja, det kunne da være at han skulle komme tilbage så. Ja. Eller fordi vi kommer lidt i værk, kan vi lige nå ind i værkstedet ja, også. Ja, ja, skal, skal vi gøre det. Vi vi endelig, inden vi kan valgte vi at sige et tema som vi havde planlagt den her uge skulle flyttes en uge. Men oh, ja. Kieran han har brugt så meget tid på at forberede det tema, så Kieran, du skal have lov til lige at komme til overhæng. her. Nej, det var bare og det er noget vi snakker om i næste uge, har du lovet mig? Ja, ja men det men jeg vi. kunne godt tænke mig at vi lige får løftet den alligevel. For ja. Den er spændende. Den er spændende, fordi jeg, jeg, jeg kigge øh, hvor Eriksen jo hvis han skulle tilbage til Premier League, hvor vil han i virkeligheden passt bedst ind, og jeg sad og på alle midtbanerne, og sad jeg kiggede på de formationer, de har spillet, og hvor. Og der, der tænker jeg faktisk, at, at Arsenal vil være det oplagte ud fra sådan et, et, et spillersynspunkt, kan man sige. Eller ja. ud fra, hvor han vil passe ind. Jeg, jeg er ikke sikker på, at han vil træffe den beslutning med hans, med hans fortid i i Tottenham taget i betragtning. Men at spille. Øh... Enten, når Arsenal spiller med, en, med, med tre offentlige midbaner og spiller tierne i stedet for Joe Willock, som jeg jo virkelig ikke har nogen fidus til, eller også så kunne han spille, når de spiller med med, med, med, med hvad skal man sige, de, de, Aubameyang på venstre, så kunne man lægge Eriksen ud på venstre og lægger Aubameyang på top, hvis man nu gerne vil have, have, have ham tættere på målet, så kunne man, så kunne man gøre Der vil han passe godt ind øh, i Arsenal på de, i de to positioner. Eriksen kan jo spille mange positioner. Yeah. Han kan jo spille øh, en af de to kanter i en diamant midtbane. Mm. Han kan spille i, i øh, øh, som, som, som, som venstre midtbane i en, i, i, en, i en fire midtbane, hvor, hvor han har en offensiv bak, hvor han træk, kan trække ind i banen. Og så kan han spille som 10. Og så han kan han jo spille mange forskellige positioner. Og, han, og, der, og der mener jeg, Arsenal, at Arsenal er det hold, der, der, der, der vil have mest brug for Eriksen. Jeg ja. er jo ikke uigelig. Mm, jeg ja, er ja, til det, det siger, jeg kan godt sige, de sportslige perspektiver og, og alt det, du nævner her med formationer, hvor han vil kunne spille, man kan godt sige, at det giver mening. Men i den situation, Arsen er i lige nu, vil, vil Eriksen, vil han ikke komme ind i det der, nu siger jeg galehus, eller hvad det nu er, der er galt derinde. Altså, han er jo ikke en, der bare kommer ind. Han er, så, er ikke, ikke en, der, der, der løfter omklædningsrummet med sin personlighed. Der er du ret i. Ja. Ja. Vil altså, han ja, ikke det, komme det, ind det, og dukser lidt, og være sådan, du ved sådan, altså... Det kan jeg bare ikke forestille mig, at han kommer ind og så bare splitter det hele af. Vi går dybt med det næste uge. Ja. Øh, synes jeg synes, vi skal love, og så kan hele din forberedelse komme til sin ret, Men jeg synes faktisk, det er en vigtig pointe at få med, fordi jeg tror jo, at det her tætter har brug for, det er også folk, der har støvlerne i stedet for munden tale. Jeg tror, det er der, den er galt i øjeblikket i omkønsrummet. Jeg det tror, det er, helt, det er stukket helt af. Og det kan Eriksen. prøve at forestille at han kommer tilbage topmotiveret af ham her, fordi han kan jo stadig godt blive fodbold. Det kan vi må se, hvor han er. Lad os hoppe videre i dagens program. Det skal nemlig ikke kun handle om Arsenal, vi skal også have fokus på Manchester United. Nu skal det nemlig handle om den situation, som Manchester United er i. I, i sidste uge det de nemlig ud af Champions League og skal nu spille Europa League. Og lige her i studiet sad vores eksperter Thomas Graversen og Brian Laudup og vende Uniteds situation. Jeg synes ikke, hans udstråling er stor nok og god nok til Manchester United. Når det går ned ad for i en kamp, jamen så sidder han bag ved Carragher. Og, og, og sidder og snakker. Han er ikke manden, der går frem og laver om på det. Øh, og, det og det synes jeg, jeg mangler i, i stor grad ved, ved Ole Gunnar Solskjær. Kommer Solskjær med hen over julen, Brian Det kan godt være, at han lige jule, kan man sige? juleprogrammet med. Men det er spørgsmål, om vi ser ham til februar, når, når EuropaDX starter op igen, det tvivler jeg på. Det vil næsten være imponerende, hvis han stadig er med så langt. Men, men det kører jo i de engelske medier lige i øjeblikket med ham derover, at der er en, en gren, som, som bakker ham op af gamle United-spillere og, og, og, og nogen fra pressen. Men der er også en anden gren derovre, øh, som, som, som virkelig udstiller ham og viser, at jamen det her det er svaghederne ved en United Manager, der er, har den tredje rigeste klub i verden, og han ikke kan få mere ud af det, hvis man skal sige det sådan i, i anfølselstegn, men, men man skal stadigvæk huske på, at vinder de den udsatte kamp mod Burnley, de har nu her, jamen, så ligger de nummer fire i Premier League, ikke? og de er, øh, det er jo en kæmpe klub, men, men forventningerne til det er bare små. Ja, og så er problemet bare, at de svinger så utroligt ja. fra den ene uge til den anden. Altså, det er, går jo også tilbage på, på det managementteam, der sidder der. Eklart. Der står han altså i spidsen. Ja, således Grausen og Lavdrups ord om Ole Gunnar Solskjaer og Manchester United. Nu fik vi jo fredet Michael Arteta på en eller anden måde, for i hvert fald sagt ro på i forhold til at fyre ham. Giv Ole Gunnar Solskjær, snakken den er straks anderledes. Hvor står du i det her? men jeg har stået det samme sted, som jeg gjorde fra dag et. Altså, at Ole Gunnar Solskjaer skal ikke være træner i Manchester United, og det synes jeg, han er. Det synes jeg, han har bevist mange gange, at han ikke er manden, der kan, der kan løfte det med, med, med sin, med sin tak, altså, taktiske øh, sans. Både øh, ja, med det og med hans personlighed. Øh, især med hans personlighed. Øh, det, det er de to ting. Ole Gunnar Solskjaer har det bedste materiale, Manchester United har haft siden 2000 og øh, 2009-holdet. Okay. Ja, 8, undskyld, 2008, 8 med Ronaldo og Tevez mm -hmm. og Rooney på, øh, som højreback <laughs> skulle jeg til at sige. Yeah. Øh, øh, hvad hedder det? Det er det bedste materiale, United har haft, vil jeg, jeg der øh, Også bedre end, end det sidste hold, der vandt mesterskabet i 2013 med Van Persie. Van Persie. Så øh, det, er, det er beskæmmende, at han ikke kan få mere ud af det. Jeg ved godt, som Gravesen også siger her at øh, nu, nu, og det er engang, øh, hvis de vinder den udsatte kamp, så er de vel op som nummer, er det som nummer to, de, de er op. i hvert fald to point efter, mm, og ja. jeg bliver også nu til Ja, og det, og det der går ondt, at de er meget er vel, at de, de råder ud af Champions League også. Ikke? Bestemt. Og måden, da, det sker på, ja. øh, hvor de vinder de tre første, og så den der hjerne, det der hjernedøde nederlag til Basak Shahir, det der første mål, som Basak Shahir sko, det ligner et hold, der, der, der slet ikke har fået nogen besked om, hvordan de skal stå på en dødbold, og lige pludselig så har der en, en friløber til Demba Ba. Øh, så, øh, det, det, det er også det der, den kamp mod Leipzig og det taktiske setup, og hvordan, hvordan de slet ikke kunne finde ud af at administrere det af spillerne. Det var, det, det var virkelig, virkelig beskæmmende, og, og det har jo hele tiden været, været totalt Dr. Jekyll og Mr. Hydehold, det her. Det ene øjeblik, der spiller de fantastisk fodbold, og det andet, der, der, det næste, så, så, er de, så er de helt forfærdeligt at se på ikke? og begår begå, fejl. Jeg skal til at spille Europa lige nu. Ja. Men jeg har det jo sådan med det, jeg, jeg, jeg hæfter mig ved det, du siger, som handler om personlighed. De Manchester United er så stor en klub i min optik, at man skal have en personlighed, som, som, som rækker ud igennem tv skærmene som rækker ud igennem øh, ud til befolkningen, ja. som er andet end en manager. Jeg synes faktisk, der er en pligt til at være mere end en manager, ligesom det nu bliver det lidt konservativt, men ligesom Klopp har været det. Han har været mere end en manager, synes jeg. Ferguson var det i høj grad. Wenger var det for året En personlighed, som kan samle folket også mm. omkring klubben. Det har jeg svært ved at se ham gøre. Yeah. Også, hvis du går ind og der, der er ingen autoritet. Der er ikke noget, hvor... hvor altså, du ser ham Nå, ikke ting. Det handler også om personlighed. Det handler ja, også om, har, yeah. har, har du lyst til at se ham i at holde en tale? For eksempel. Det er, en, det er en meget godt lille... Altså, har man lyst til at dukke op... Ole Gull og Sol til at optræde to timer med anekdote. Det er vi ikke... videre og bibliotek. Kom og hør, Ole Gull. <laughs> Hvem er det? Jeg ved ikke, om det er videre om de har lyst til at tage... ja, Jo, selvfølgelig, fordi det, det er jo der at kommer fra oprindeligt ja. også. Han er jo en af dem, en af dem der bakker ham op ja. offentligt. Og det, der, er jo, der er jo folk, der bakker Ole Gull og meget, meget passioneret op, Kieran. Vi gider engang ja, gøre det på det, det, det synes jeg ja. jo er... Øh, øh, der ryger noget troværdighed der, ikke? Ja. At øh, de der Manchester United Pundits øh, ikke kan være mere, øh, især i England, ikke kan være mere... Hvad stand derovre for det han, det, han render rundt og laver? Der, der, der bliver han beskyttet for meget. Altså tænker du, det fordi vi har en relation til ham? Det, det er jo derfor. Yeah. At det er der ikke nogen tvivl om. Og det, det, det ser vi jo desværre indimellem med, med eksperter, som har et, har et eller andet forhold til en klub. De, at de kan. Sådan en som Gary Neville, for eksempel, som jo har været meget, meget kritisk over for United. United til ledelse. Den kritik er, er hvis den overhovedet kommer, meget, meget blid og mm. pakket ind i mange lag, når den er rettet mod Men der er jo intet, der tyder på, at de ved at fyre men... ham Nej. Altså, would det det Men hvor, det det. Hvor, hvor, hvor finder de? Hvor, hvor tror jeg, de finder grunden til ikke at fyre ham? Hva, er, er det fordi vi fornemmer en skrue <går> der snere? Okay til Eller så altså, er, er det fordi at, de ja, her kunne være en tease, og jeg, jeg ja. kan tage fejl. Uh, uh, her er en tease, at, at de har en træner, som gør det med absolut mest nødvendige for at United som corporation stadigvæk har den kraft, som United skal have. Og der er vi jo så helt oppe på de øverste øh, linjer, ikke? At ja. det er dem, der sætter linjen, og det er dem, der ligesom øh, glæser familien og brødrene der. Det er dem, der ligesom øh, deres beskeder, der filtrer trænet. Er de tilfreds? Øh, bliver der solgt nudelsponsorater? Bliver der solgt dæksponsorater? Og alle de her ting. Og vi har en træner her, der ikke begynder at skyde op af. Ja, ja, ja. Han begynder ikke Han kritiserer ikke nogen overhovedet. Nej, nej. han drifter. Det gør han nemlig. Han, han er en god drifter. De har, ikke? De har en træner, der, der lader det løbe rundt. Ikke alt for indflydelserig. Det er måske en god pointe. Det at De skal jeg, have øh... en, som de kan styre en lille smule. Ja. Og øh, og det er jo, øh... Kommer han til at sidde der længere end Mourinho og Van Rale, for eksempel? Altså, kommer han til at være en, en, en manager, som får fem år? Altså, er det der, vi kommer hen? Ja, jeg tror, at de er heldige, at der ikke er, træ, der ikke er fans. Og her øh, på, på stadion, fansene kunne godt, øh, hvis de gerne vil. Lave en Ole gunnar Ja, -out. Og, og, men, men, men det er jo igen, fansene har jo også et forhold til Ole Gunnar Solskjaer, og generelt har, er fansene i Manchester United jo forholdsvis sådan docile, altså sådan afdæmpet mm. og ikke nogen, som, som, som, som på den måde går i kampagne-mode, udover selvfølgelig dengang, de gjorde det mod Glaser-familien og den der Green and Gold-kampagne. Øh, ja. Hvem er dine kandidater? Hvis du skulle ja, og det har jeg jo peget på fra starten af. Mauricio Portettino ja. vil jeg gerne have Han er en, en kultursætter. M han er en person, som måske, og, og det var måske det, der gik galt til sidst i Tottenham, ville kontrollere for meget. Men ja. det har United, føler jeg, brug for. Og, og han har brug for ligesom en, en personlighed, der kan sætte sig igennem os for ledelsen. Og det har han erfaring med, <laughs> med ja. Daniel Levy. Og ja. det gik ikke altid godt, det må vi også huske at sige. Men, men, men jeg vil gerne have ham ind. Jeg noterer mig, et, et, et, et, et, når jeg så lige kigget på nogle pointsnit hos United Manager, altså Sir Alex Ferguson har det bedste pointsnit, 2,07 per kamp, Mourinho 1,97, så Matt Bosby, så er vi langt tilbage, 1,9, så Ole Gunnar 1,88. Ja, så det per er det ikke så langt frem, mener du? Er det det, du Og så sige? David Moyes 1,73, Frank ja. 1,81. Så altså, han er stadig bedre end Frank Rahl, øh, David Moyes. Det er jo heller ikke dem, man skal måle sig op mod. Men, men jeg tror bare, det underbygger lidt det der, hvad du siger med, han holder den jo i kog, stille og roligt. Altså, han holder den nemlig i ko. Han, han holder den bare stille og roligt i kog, og ja. når det så lige taber nogle kampe, ryger ud, så laver de det en flot præstation. Det tilbage hele tiden. Ja. For mig at se, har, at, synes jeg, at det, jeg kan se på United-holdet, er, når der kommer de gode præstationer, er det ofte i, fordi at de har nogle rigtig gode spillere, som har noget individuel kvalitet, som lige pludselig løfter det og skaber noget magisk. Åh, oh wow, så har vi en fed kamp her. ikke? Jeg har præsteret godt. Og så øh, føler jeg, at det er de kampe, hvor at, at, at, at, at de, de, de ligesom sådan skal være et, et solidt hold. Og nu skal de lige tage den hjem. At, at, at, at, at vi, hvor vi faktisk begynder at forvente noget af dem. Og, og så, så svængter de. Det, jeg ville være mest hvad kan man sige, sådan bekymret for, eller, eller irriteret over, som jeg er det fan, tror jeg, det var, at man ikke kan forklare, når det går godt, hvorfor det går godt, og når det går dårligt, hvorfor det går dårligt. Det kan du trods alt. Nu sammenligne med Ateta igen. Jeg kunne godt se, da de vandt FA-koppen. Det er fordi, hey, han har lært dem at stå tilbage og spille flot fodbold. Nu går det elendigt med det, men jeg ved hvorfor. Fordi han har en retning. Ole Gunnar, der er sådan lidt... Hvad, hvad, hvad, hvad vil han egentlig? Altså, hvad, hvad, hvad retning er det? Ja, det, det jo sådan, altid så det bedre at have en, en elendig retning på en eller anden måde, end, end slet ikke at vide, hvad, ja. hvad de skal. Ja, og jeg, jeg, jeg føler også, at, at de sådan rent taktisk. Og det kan både være en styrke og svaghed, og, og, og, og jeg, jeg, jeg ved heller ikke, om det er rigtigt at bringe det op som en svaghed nu. Men hvad er Uniteds taktik? Altså, hvad er deres udtryk? Og de, de har jo også skiftet meget mellem alle mulige forskellige formationer, og det er nogle gange gået godt, og nogle gange gået dårligt. Men igen, retningen, den, den er der bare ikke. Men er vi ikke også herhjemme for nu at vende tilbage til, hvad Manager skal være, fordi jeg synes, det, her, det handler meget om det. Fordi Ole Gunnar Solskjaer har fået dem i Champions League. Det gik så galt, men han har trods alt fået den. derhen, hvor de skal være henne, i første moment, synes jeg. Mm. Handler det om, hvad oplever fans de hjemme i sofaen, når de sidder og ser deres manager og frem foran de her mikrofoner? sidder ved pressemøderne? Stå i the dugout? Er det ikke der, vi er? Er det ikke det, man vil have? Lige så meget som man vil have man vil gerne have noget man kan identificere sig med som menneske. Du får jo ikke noget ud af at kigge gå ud og, og udover hvis du skulle se på ham på videre bibliotek, så vil du måske få nok fra. Men, men jeg mener, det, er, det, er det ikke der vi er en manager i 2020 ikke også en personlighed. Jo han, skal, han, han er ikke en der skaffer nye fans Ole Gunnar. Er han det? Jo det er ikke nogen Amy i han var han han, han krakelerede fuldstændig forvirring, ja. fordi han ikke kunne tale engelsk. Han, kunne ikke, han kunne ikke udtrykke sig. Good evening, ja. ja. Men for Manchester United så skal det jo være en mand der kan samle Folket, som kan få dig til at rejse dig i sofaen og sige, det er min manager det her. Ja huden kaster at prosse hvor lækker han. Er. det er sådan, ja. det er sådan, fodbolden har udviklet sig ja. til og det, det kan no man jo også være kritisk omkring. Men det er jo også altså, totalt teater vi ja, er del af. Det er det nemlig. Ja. Og, og, og der, der lever han ikke op til det og jeg, må, jeg må også sige, han går ud og kalder Uniteds øh, præstation i derbyet her i øh, lørdags for en af deres kaldte han den bedste præstation eller en af deres bedste præstationer? Det er jo, jo komisk ule der gør det, ja. ikke? Oha. Yeah. Fordi de holdt City fra chancer. Det, det var godt nok en kedelig kamp, men, uh... jeg tænker, han står og udstråler ja. den der tilfredshed med spillet og med den måde de præsterede på. Hvor længe er han der, tror du? Jeg tror, han er der desværre alt, alt for længe, og, jeg, og, og jeg, jeg kan sagtens se ham fuldføre den her sæson og netop at holde det k. også fordi det kommer til at være så tæt. Okay, de, nu er de kommet i Europa League. Det jo har jo ikke været nok til at led, få ledelsen til at fyre ham. Når så er det jo, at, at, at hvis det går sådan helt vanvittigt galt i ligaen, og det ser jeg, at det ikke gør, mm. for der er nok individuel kvalitet til, at gryden kan blive holdt i kog, og så kommer der til at være de her, de her svipser nu og da, men fordi at ligaen er så tæt, det oplever de andre hold også, så United kommer hele tiden til at være et eller andet sted mellem øh, to til seks, syv point fra, fra, øh, fra førstepladsen måske endda, ikke? Øh, så så he, he, hele den der spænding kommer til at blive fastholdt, og jeg tror ikke, at United-ledelsen har lyst til at, at, at, at, at skabe alt for meget ballade der. Øh, så. De bliver nummer fem. Tror jeg United. Hvad tror I? 5 eller 4. Jeg havde dem uden for top 6 før sæsonen, men det er også fordi, jeg troede, Arsenal faktisk ville være gode. Det er Arsenal skal spille championship næste sæson. At... <laughs> Hvor kunne det være, at grinerne øvrigt, hvis man, at Arsenal og, ville valde været i nedrømningsskab? Og fans kommer tilbage. Fulham er, uh, er på vej op. Burnley vinder jo ja, over Arsenal. Ja. Arsenal mid kamp du, sådan en lørdag. Det skal jeg, vi så se. Øj, se. Så. <laughs> man, det kommer en fed kamp. Det laver vi en udsendelse på næste uge. Hvordan kommer det til at gå Arsenal i championship næste? Det gør vi. Ligesom vi snakker Christian Eriksen næste. Ja, det gør vi også. play. I just